الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وبين ذو الاسلام tunashukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala ame tujalia tena mara nyingine tuwe niwe kumbukshana dini yake Allah Subhanahu wa Ta'ala ya epiki yake ndio tunamuomba ikhlas fil qawli wal amal na na tukasema tahara inamaanisha kuwa ni usafi na katika ulama wa sheria ama fuqaha wakisema tahara wanamaanisha raf'ul hadath wa, rafu wa zawalul khabath raf'ul hadath tulieleza kuwa ni raf'ul hadath ni kuondoa hadath na hadath tulisema ni hali ambaye inamzuia mtu kuswali ama kufanya ibada ambaye inahitaji tahara kama vile uh, kama vile tawafu. Kwa hivyo tukasema hadath inagawanyika mara mbili. Kuna hadathun asghar ambaye ni hadath ndogo. Hadath hii inaondolewa na udhu na kona hadathun akbar na kona hadath ambaye ni kubwa na hii inahitaji mtu kuoga. Na zawalu lkhabath tulisema ni kuondoa najisi kuondoa anajisi iwe najasa ambaye sawa iwe ni katika mwili ama ni katika nguo ama katika sehemu ambaye unataka kuswalia. kwa hivyo paka kufikia hapo ni darsa iliyopita ima ni kuondoa hadath ama ni kuondoa najisi na na kitu gani ambaye utaondoa nayo hapo ndiyo ulamao wanaleta babu aksamil miah sampuli za maji yaani babu ambayo anahusiana na sampuli za maji. Na Allah Subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'ani Wayunazilu alaikum 'alaykum ma'an li kumbi. bih." Anasema Allah Subhanahu wa ta'ala, maji kutoka mbinguni li kumbi. bih," ili awatahirishe na maji kama yale. Yani maji ni ya kujitahirisha nayo kutoka kwa hadath yaani kujitahirisha na hadath yani kuoga ama ni kutawadha vile vile kuondoa nayo unajisi na katika aya nyingine vile anasema Allah subhanahu wa ta'ala wa anzalna minas sama'i ma'an tahura alimamul baghawi rahimahullahu ta'ala katika tafsiri yake anasema huwa atahiru fi nafsihi almutahhiru lighairi Yaani ni, ni maji ambayo yenyewe ni maji masafi, maji ambayo yenye tahara na vile vile unaweza tahirisha nayo kitu kingine, kama vile mtu kujitahirisha nayo, kuoga nayo ama kutawadha nayo, ama vile vile kuondoa nayo najisi. Kwa hivyo na katika hadithi nyingine <coughs> Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoulizwa kuhusiana na maji ya bahari <coughs> akasema Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maytatu ali'ulizu mje mtu anaweza tawadha na maji ya bahari yani masahaba walikuwa wakifanya shughuli zao wanapanda wanaingia katika bambo ya bahari shughuli zao katika bahari walikuwa wanabeba maji machache na wakawa wenye kumuliza mtume sallallahu alayhi wasallam wa kamuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam sisi tunabeba maji machache na maji kama yale tukitawadha nayo basi tutakosa maji ya kunywa je tunaweza tawadha na maji ya bahari akawaambia huwa tahuru ma'u Yaani maji ya bahari ni maji ambaye ni tahur ni maji ambayo mtu anaweza jitahirisha nayo yani akaoga nayo ama akatawadha nayo na vile vile akaondolea najisi kwa hivyo ulama wakao wanatumia Uh, neno la tahur au la tahir kupitia katika hizi aya kwa sababu ni alfazh shar'ia zimetumika katika Qur'ani na Sunna kwa hivyo wakasema kuna ma ambaye wanaita ma'un tahur maji ambaye yanaitwa maji tahur na maji ya tahur vile vile wengine wanaita al al mutahir ama al -ma ul na wa ma'un tahur au at-tahir al-mutahhir aw al-ma'u al, au al wana huwa al-baqi ala asli khilqatihi ni maji ambayo yamebakia katika umbile lake la kawaida bimaana haijabadilika maji kama hayo hayajabadilika yani haijabadilika rangi yake wala ladha wala harufu yake kwa hivyo maji kama haya Ndiyo yanaitwa maji ambaye maj ya ni tahur ama ukipenda uiite at-tahirul au al-ma'ul mutlak. kwa hivyo unaweza tawadha nayo unaweza oga nayo na unaweza ondolea nayo na jinsi vile vile lakini wakati mwingine huenda maji haya yakabadilika kwa sababu ya labda ya meka sana mfano kwa bika la maji ama mfano Uh, kwenye kisima ama kwenye chombo chochote ime, kwa, kwa sababu ya kukaa muda mrefu labda ikabadilika mfano labda imebadilika harufu ama imebadilika ladha ama imebadilika uh, rangi ikawa imebadilika kwa sababu ya kukaa sana si kwa sababu imekutana imeingiwa na najis la lakini kwa sababu imekaa sana ulamaa wanasema bado iko na hukumu ya maji ambaye ni tahur kwa hivyo unaweza jithahirisha nayo, yani unaweza oga, unaweza tawadha, unaweza tumia katika njia yote zile ambazo tumesema ni ya kuondolea pahara. Na vile vile kitu chochote ambacho ni kigumu, yani ni ngumu mtu ku ama watu ni ngumu kwao kuzuia kitu kama kile kuhifadhi kutokamana na maji. Mfano kama mchanga. Yani unapata Uh, mfano kama maji ya kwenye kabirika Ama mfano yoku kwenye mito Ama yanapita labda katika mabonde na milima utapata same kama ile maji yakipita yatachukua uh, mchanga ya sehemu kama ile na itakuwa na rangi ya hiyo mchanga kwa hivyo ikiwa katika hali kama hiyo pia bado maji yanaisadiwa kichochote ambacho ni ngumu kwa watu kuzuia kwa hivyo ambaye yatazharu saunu an ulama wanasema kitu kama hiyo basi maji itakuwa imebakia bado ni tahir na mtu anaweza tumia katika kutawadha ama kuoga ama kuondoa nayo na jisi vile vile na kuna mengine ambayo uh, mfano labda maji yanaweza yanaweza kutana na baadhi ya vitu zingine ambaye ni mtu anaweza anaweza zuia ama anaweza linda na kitu kama kile maji lakini ikaingia kwa bahati mbaya ama iwe vile itakuwa al muhimu imekutana na kitu kama hiyo yaani kitu ambacho ni tahir mfano kama sabuni ikaingia katika maji ama mfano uh, sukari ama chumvi kitu chochote ambacho ni tahir ikaingia katika maji kwa hivyo ikikutana na maji huenda ikabadilisha kala ikabadilisha rangi ikabadilisha harufu na ikiwa itakuwa haijabadilika kiasi ambaye mfano labda utasema ni juice ama ni chai ama mfano ni mchuzi vitu kama hivyo lakini bado unaona ni maji kala labda imebadilika kidogo kwa umbali ulama wametafautiana je mtu anaweza jitahirisha na maji kama haya ama hafai kujitahirisha kauli ni mbili lakini huenda ikawa Allahu aalam ile ambaye iko na nguvu zaidi ni wale ambao wanasema mtu anaweza jitahirisha na maji kama yale kwa sababu imekuja katika aya falam ma'an fatayammamu Musa saidan ma'an Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza ana wakati gani mtu anafaa kutayamamu akasema ni wakati mtu atakuwa amekosa maji falam ma'an ulama wanasema hapa ni nakirafisia ya kinfi fatufidul umum yani madama yata maji kama yale ama maji ambayo yamechanganyika ya, ya, ya na kitu kama kile bado yanaitwa maji ha, yani kuwa ni sabuni ama hawiti mfano ni juice ama mfano labda ni kama mchuzi lakini bado unaita ni maji basi ija, madama ijatoka katika sifa ya maji basi mtu anaweza tawadha nayo na anaweza koga nayo na vile vile anaweza ondolea nayo najisi haya ambayo tumeyazungumza ni yakikutana na yani maji yakichanganyika na kitu ambacho ni tahir lakini je maji yakii uh, maji yakichanganyika na kitu ambacho ni najisi ulama wamesema ya kuwa Uh, uh, maji maji yakichanganyika na kitu ambacho ni najisi ikawa imebadilika rangi yake ama imebadilika uh, ladha ama imebadilika harufu yake basi hayo ndio maji ambayo ulama wanaita almaun najis maji ambayo ni najisi na dalili yake ni ijma alimamu ibn munzir rahimahullahu ta'ala ananukulu ijma anasema na واجمع على أن الماء القليل على ان الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت الماء طعما أو لونا او ريحه انه نجس ما دام كذلك امام ابن منذر ناسما اجمع علماء وموافقينا اني اجماع قد العلم يعني حين خلاف ya kuwa maji ya ki, maji yawe ni mengi ama ya machache ikiwa najisi itaanguka katika sehemu kama hiyo ama itaanguka katika maji hayo na ikabadilisha launa ikabadilifa ghayyaratil ma'a a toaman. yani ikabadilisha rangi ikabadilisha ladha ya maji au launan au rangi ya maji au rihan basi ama arufi ya maji kama imebadilika basi maji kama yale inakuwa ni najis anasema innahu najisun madama kadhalika madama itakuwa katika hali kama hiyo basi maji kama yale ni najis kwa hivyo ni ijma' ahlul ilm ya kuwa maji yakibadilika itakuwa ni najisi sawa yawe mengi ama ni machache khilaf inakuja wakati maji kama yale hayajabadilika Maji ni machache. <coughs> maji ni machache lakini hayajabadilika. Ah uh, kwa hivyo hapa ina inamaanisha kuwa ulama wale ambao kuna wale ambao wamegawanya maji mara mbili wakasema maji wamegawanya mara mbili wakasema kuna maji ambayo ni mengi na kuna maji ambayo ni machache. Na maji mengi wakayajalia ni kuwa mabalagha alqullatayn kupitia katika hadithi aliposema mtume sallallahu alayhi wasallam hadithi ya ibn umar radiyallahu anhumah anasema idha balagha almaa' qullatayn lam yahmil alkhabath maji itakapofika qullatayn lam yahmil alkhabath bas maji kama yale hayabebi najisi yani hata yakiingia na najisi basi maji kama yale yanabaki ya katika hali ya tahara madama hayajabadilika rangi rangi yake haijabadilika yani ya maji wala haijabadilika ladha wala harufu kwa hivyo tunasema hayo ndio maji mengi katika kaul ya ba'd ahli alilm kwa hivyo maji ambayo yatakuwa chini ya kullatayn yani ina ulama wametafautiana sana yani qulama wametafautiana tafauti kubwa bali hadithi ya kullatain hii ambayo tunaizungumzia pia vile vile ulamao wametafautiana katika kuisahihi wengine wamedhaifisha wengine wamesahihi lakini tuseme wale ambao hadithi ikiwa ni sahihi lakini bado ulamao wamezungumzia pia wametafautiana kullatain kiwango yake ni kiwango aina na katika viwango ambavyo ni maarufu kwa saizi kama vile lita wale ambao wamekisia lita pamoja na kona wenye wameifikisha zaidi na kona wenye wamepunguza lakini tuseme kona 100 yani lita 100 na sitini na nusu na kuendelea na chini ya chini ya hiyo inamaanisha nidunal na kuna wengine yani kusema na sitini si ati ndio sehemu ambayo wamewafikia lakini hii ni katika baadhi ya viwango ambaye ulama wametaja yani kulingamana na lita kuna wengine wamefikisha 200 kuna wengine wamefikisha na tisini Almuhim hiyo ndio hiyo ambayo tumepata Mia na sitini na nusu kwa hivyo maji akiwa ya yatapungua chini ya hayo yanamaanisha maji kama yale katika wale ambao wamegawanya maji kuna maji mengi ambaye ni kulataini na kuendelea na kuna maji machache ni kullatein chini ya kullatein yani haijafika kullatein na kullatein ndio hiyo ambaye tumeeleza kupitia kwa lita kwa hivyo wale ambao wamegawanya hiyo ndio tofauti ikiwa ni chini ya kullatein wanasema maadama imeingiwa na najisi maji kama yale na hata kama hayaeje badilika rangi ama harufu ama ladha basi maji kama yale ni maji najis na mtu hafai kutumia katika mambo ya pahara ama kauli ya pili ni ni kouli baadhi ya ima, baadhi ya ima wamesema ni kama Imam Malik na ibnu Taymiyah na Ibnul Qayyim vile vile wamechukua hiyo kauli wamesema kutafautisha maji Yaani kitu ambayo inatofautisha maji ni kubadilika. Hakuna yani kubadilisha kusema ni mengi ama ni machache. Madama maji hayajabadilika rangi yake wala haijabadilika kala wala hajabadilika harufu basi maji kama yale yanayesabiiwa ya ni maji ambayo ni tahir au ni uh, tahirun mutahhir au ni tahur. Yaani maana ذلك unaweza tumia katika kujisafisha nayo yaani kuosha mathala, uh, kuondolea najisi ama kuoga ama kutawadha nayo vile vile ni maji ambayo ni masafi inamaanisha. kwa hivyo hiyo ndiyo taksim yenye ulama wamezungumzia baadhi za anwa, za miah na huenda kuna zingine ambazo tumeziacha lakini Allah subhanahu wa ta'ala atujalie haya ambayo tumeyazungumza ni lile ambalo ni la khair Nam na Mjeziungu Subhana wa Taala atufahamishe dini yake na atujalie nione uone kusikiza lile la khairi na kufuata Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh